Sì, certamente, guarda, ieri pomeriggio insomma, alle 5 ci siamo dati appuntamento fuori a uno dei vari ingressi del porto di Palermo perché insomma, ci è sembrato giusto e doveroso, era eh, insomma, da, da, da giorni che ci muovevamo comunque su una questione di fondamentale importanza, quella eh, relativa appunto a queste, a queste navi lager, delle vere e proprie carceri galleggianti. Eh, ormeggiata al porto di Palermo eh, ieri pomeriggio si cede l'appuntamento con eh, insomma tutto il tessuto eh, palermitano che si muove sulle, sulle tematiche dell'antirazzismo insomma dell'opposizione eh, dell alle politiche dei, dei maroni di turno eh, 200 si sono, si sono visti eh, appunto ieri pomeriggio davanti al porto eh, nel momento in cui insomma arrivavamo, arrivavamo all'appuntamento ci è giunta la notizia che una delle tre navi era stata improvvisamente fatta partire e poi abbiamo scoperto eh, in direzione Cagliari, in direzione Sardegna, probabilmente per cercare di stipare, eh, perdonatemi il termine, ma eh, questo è l'atteggiamento con cui vengono trattati eh, questi migranti tunisini eh, in, in una delle CIA presenti, presenti in Sardegna. L'altro due navi, eh, anche lì in fronte a fuga, probabilmente eh, per, eh, a causa delle, di alcuni fermenti di rivolta che si sono verificati. Eh, prima su una delle due navi e poi su un paio di pullman eh, di quelli mh, di, eh, che andavano verso, verso l'aeroporto di Palermo per evitare eh, eh, le deportazioni verso, verso la Tunisia eh, appunto c'erano stati un po, di, eh, insomma, un po' di casini messi in campo dai, dai, dai, dai migranti sia dentro la nave sia su pullman, alcuni vetri dei pullman sono stati spaccati dentro la nave ci sono stati momenti di tensione, probabilmente sapendo Avendo annunciato anche la nostra, il nostro, la nostra volontà di arrivare il più vicino possibile alle navi per manifestare la solidarietà, queste due navi sono state ormeggiate a largo del porto di Casarania, eh, così da non essere a portata dei, dei manifestanti e eh, neanche lontanamente visibili eh, sia da, da, da parte nostra nei confronti dei tunisini lì rinchiusi e viceversa. Comunque preso atto della situazione abbiamo voluto eh, tentare di esprimere il massimo della solidarietà cercando di avvicinarci il più possibile a, a queste navi, sì, in un porto già da ordine totalmente militarizzato, centinaia e centinaia eh, di suonerini schierati, forse nell'ordine, arrivate, arrivate anche da, anche da Catania, eh, così da un presidio che doveva essere lì al, a uno degli ingressi del porto si è deciso di muoversi in un corteo non autorizzato lungo tutta la via che costeggia la zona, la zona del porto si è arrivati fino alla, ai cantieri navali alla Fincantieri eh, in quanto eh, punto vicino alla diga alla Forania dove le navi erano state, erano state ormeggiate eh, lì insomma un altro presidio eh, molto rumoroso è tentato eh, in qualche modo di fare pressione sui cancelli dei si cancelli cantieri navali in quanto a proprio un luogo sito ad appena 500 metri circa dalla, dalla diga in questione dopo questo presidio eh, si c'è di nuovo mossi in un altro corteo, un altro corteo spontaneo e non eh, durante il corteo siamo riusciti a forzare uno degli ingressi del porto che era controllato a vista dalle forze dell'ordine oltre che ovviamente dai, eh, dai, vigilanti, dai vigilanti del porto siamo riusciti a forzare un cancello eh, eh, appunto, con, con rapidità, eh, eh, in qualche modo con, con, con molta determinazione a entrare dentro il porto. Lì insomma, di nuovo in corteo eh, lungo le banchine del porto. Siamo, siamo riusciti ad arrivare molto vicini alle, alle navi fin quando insomma, lo sbarramento eh, delle, delle forze dell'ordine eh, ci ha in qualche modo bloccato. Eh, insomma, eh, è stata una giornata. Noi crediamo importante perché importante è la tematica anzi fondamentale era dare una risposta a quella che era una vera e propria violazione eh, di ogni diritto fondamentale dell'uomo, delle navi galleggianti eh, di, di quel tipo eh, eh, centinaia e centinaia di migranti stipati in condizioni veramente pietose ci giungono notizie da, da quelle navi di condizioni di vita pessime, di rischi di epidemia di due, due poliziotti ogni immigrante che è presente, è presente sulle navi, insomma eh, è una situazione per loro, per loro disastrosa, Mo, eh, manifestare solidarietà sì, sì. nei confronti di chi di fronte a una situazione così tremenda, rinchiusa in quelle carceri, eh, sceglie comunque di lottare eh, per le proprie condizioni di vita, per i propri diritti, era per noi un dovere e quindi l'abbiamo voluto manifestare in, in questo modo anche molto forte, ci sono stati pure alcuni momenti di tensione dentro il porto, quando nel momento in cui abbiamo fatto irruzione eh, la, la cellula ha tentato di, di bloccarci, quindi ci sono stati, eh, siamo riusciti in qualche modo a superare i primi sbarramenti da loro predisposti in fretta e furia, eh, con, appunto, con, eh, con la determinazione di chi voleva fare di tutto in quella giornata perché perché era importante cercare di avvicinarsi il più possibile a quello, a quello che sono, a quello che è un vero e proprio scempio da parte della polizia di Maroni e de, delle politiche della, della Fortezza Europa a cui stiamo assistendo in questi giorni. Senti Giorgio, ma voi avete insomma, contatti con dentro le navi insomma, per sapere la, qual è la condizione? Prima ce l'avevi accennata, ma ci puoi eh, andare a spiegare di, di più oppure insomma, sono solo delle, delle piccole voci insomma, che arrivano da dentro? Guarda, in realtà eh, loro stanno facendo di tutto per far trapalare il meno possibile da quelle che sono le condizioni di vita interne a quelle navi, così come cercano di far sapere il meno possibile eh, le, tutto quello che riguarda le, le politiche degli respingimenti. quindi eh, non, non cercano di non far sapere quando fanno, fanno partire i pullman che portano 30-40 migranti alla volta verso l'aeroporto per, per i rimpatri, eh, cercano appunto di far sapere eh, il meno possibile, abbiamo comunque dei contatti anche tramite appunto tutto il mondo delle, dei forum delle associazioni dei movimenti antirazzisti eh, che ci permettono di sapere che, eh, che insomma eh, la situazione la, la, la, per, per i migranti lì incarcerati è davvero tremenda sono costretti no, non possono neanche salire sul, sul ponte delle navi per, per, il, per il rischio ufficialmente dice la polizia che qualcuno tenti la fuga gettandosi a mare quindi sono costretti a vivere eh, nelle, nella, diciamo, nelle, gatto, nelle sale interne esempio. alla nave, eh, stipate in condizioni davvero pietose di sovraffollamento, con, eh, con, con rischi eh, di, di, eh, di epidemia, sì. eh, probabilmente, anzi, sicuramente eh, anche sedati eh, da parte delle forze dell'ordine. Insomma, le notizie che trapelano sono, sono davvero no, tremende. Eh, eh, da di... Sappiamo per certo che a tutti loro sono stati sequestrati già da qualche giorno, fin dall'inizio dove rivolta a Lampedusa i telefonini per evitare che si diffonda la notizia rispetto a, anche alla loro stessa condizione, ci dicono che molti di loro eh, quando vengono caricati sui pullman non sanno nemmeno dove, che stanno per essere, per essere rimpatriati, insomma eh, una classica gestione alla Maroni di un'emergenza quale quella, eh, diciamo almeno così viene definita, l'emergenza degli, degli sbarchi a Lampedusa, appunto in pieno stile eeeh xenoso da, da una for fortezza Europa che certo, è pronta insomma, semplicemente e sono, ai respingimenti. E sono anche inventate le navi dai, dai, dai, dai, dagli schiavi, insomma, le famose galee quasi. Insomma, e ne sì, sì. indietro di migliaia di anni praticamente. Insomma, ehm, questo è, è, è quanto riguardo la giornata di, di ieri, insomma ma invece eh, dal punto di, di vista politico, insomma, dopo quello che è successo anche a Lampedusa, anche il fatto che Palermo è adesso investita molto più di, di prima con, con le navi, oltre ai cara insomma, che stanno dentro Palermo, eh, qual è la situazione politica? Insomma, si sta ricreando e rinsaldando maggiormente un coordinamento antirazzista siciliano che prima esisteva, insomma... Qual è lo stato dell'arte de de de de rispetto alla, al Movimento, insomma, riguardo questa politica qua? Ma guarda, rispetto, rispetto al Movimento, ieri, ieri pomeriggio, al di là delle forme di coordinamento o discussioni preliminari, in realtà tutte le realtà che hanno partecipato a quel presidio lo hanno fatto spontaneamente senza bisogno di vedersi discutere e ragionare eh, in, in anticipo. Era eh, stato lanciato un appuntamento eh, da parte di, di un giro appunto di, di forum eh, e associazioni, associazioni antirazziste. A questa chiamata hanno immediatamente risposto eh, molte, non tutte, ma molte realtà cittadine, eh, il che appunto sta a indicare eh, semplicemente l'emblema eh, dell'importanza dell della questione. Eh, che ieri ci siamo trovati, ci siamo trovati ad affrontare e su cui ci siamo, ci siamo voluti esprimere. In realtà, lo stato dell'arte del movimento eh, insomma ci porta in qualche modo una diagnosi di, di salute. Veniamo da giorni, essendo già eh, appena fine settembre, appunto con le scuole che hanno appena riaperto, l'università che sono qua abbastanza, abbastanza deserte. Ci, ci lascia in consegna delle settimane che sono state comunque di mobilitazione positiva è di come dire, una, una più facile eh, ricerca delle, di condivioni di intenti, noi l'abbiamo visto eh, in qualche modo sulla questione relativa allo studentato anomalia e a quella mobilitazione, ma in generale così come verso il 15 ottobre si ci sta muovendo anche qua a Palermo per essere presenti con eh, i maggiori numeri possibili a Roma eh, e, su, e su altre questioni comunque da, da più parti si persuadisce la necessità che su, insomma, in questa fase eh, politica e sociale eh, anche a Palermo serve a trovare quei minimi denominatori che permettano eh, di dare forza e corpo alle varie, ai vari terreni di conflitto che si vanno, che si vanno aprendo, quindi insomma eh, la, il che è abbastanza delegato eh, al, rispetto alla questione di ieri, perché ieri in qualche modo è stato per tutti naturale per essere, anche per noi eh, studenti di anomalia che venivamo da una nottata, da una nottata in bianco passata nello studente appena rioccupato essere presenti ieri pomeriggio a quella giornata era un punto fondamentale perché già da giorni ci saremmo voluti muovere su questa questione, dovevamo solo in qualche modo trovare il momento giusto e una, la convergenza giusta di forze. Okay. Senti Giorgio, ne approfitto insomma, visto che l'hai citato per chiudere insomma, anche facendo un brevissimo insomma, aggiornamento di un minutino su quella che è la situazione della ripresa dello spazio di anomalia dopo lo sgombro di agosto. Insomma, voi se, se avete rioccupato, vi abbiamo eh, ascoltato da questa radio anche insomma eh, qual è adesso un aggiornamento la situazione di, di quel posto adesso ma guarda la, la situazione è abbastanza lineare dalla preoccupazione di sabato di sabato pomeriggio sabato sera eh, la situazione tuttora è, è pi piuttosto tranquilla sappiamo per certo che non tarderà di molto ad arrivare la discorsa della controparte perché in queste settimane abbiamo avuto dimostrazione in qualche modo che eh, non, non si voglia lasciare eh, non si voglia lasciare eh, spazio a istanze e progetti e realtà come quelle quella della Maria. Siamo pronti a ogni eventualità, ma riteniamo in questo momento che quello di avere lanciato un segnale della rioccupazione in qualche modo inequivocabile tanto da parte delle istituzioni, eh, cittadine e accademiche, dell'università, quanto verso le forze dell'ordine. Per noi la nostra vittoria in questo momento qua non sta tanto nell'essere riusciti a riaprire alla fine di un corteo eh, molto quattivato come quello di sabato a, a essere riusciti a riaprire eh, i cancelli a sfondare i muri eh, che chiudevano l'anomalia che chiudevano quanto il fatto di essere riusciti in queste settimane a, a trovare o eh, a, a riattivare un tessuto di solidarietà attorno a progetti autoorganizzati e, e dal basso come quello di uno studentato autogestito e gratuito eh, così, così vasto insomma con eh, di, essere, di smuovere tante e tale energie eh, che ci lasciano sperare che comunque vada a finire e noi cercheremo assolutamente di, di, di chiudere la vicenda anche su, su, sullo spazio fisico in sé ma che comunque vada a finire la questione di, eh, insomma, del diritto all'abitare per gli studenti per, eh, del, del rifiuto di pagare i costi di questa crisi Della, diciamo, della riproposizione di eh, dinamiche collettive autoorganizzate da, dal basso eh, rappresentano per noi in questo momento comunque una vittoria una vittoria rispetto alla, alla repressione degli sgomberi una vittoria rispetto a chi come il rettore eh, si si su quella si si da sceriffo con, eh, con i panni delle, eh, diciamo, della legalità a 360 gradi e decide di sgomberare di fronte alle mancanze dell'istituzione Ora, alla, alla, alla, alla fine di questa campagna, di questo mese e mezzo di cui parlavamo, insomma, eh, sempre più gente eh, è disposta, è pronta e sa di doversi schierare tanto contro i settore e delle istituzioni accademiche di si università indegne di rappresentare il corpo studentesco e i lavoratori eh, dell'Ateneo, quanto di dover sostenere progetti che, di cui gli studenti si fanno in primis costatori e che mettono in campo le loro energie, la loro forza e la loro fantasia okay. siamo, siamo qui insomma adesso in qualche modo con questa preoccupazione abbiamo ripassato la palla eh, alla, alla controparte aspettiamo, aspettiamo perché arriverà credo eh, la, una loro, una loro controrisposta. siamo pronti a, a continuare la nostra battaglia ok Giorgio senti ti, ti, ti, ti, ti salutiamo insomma con un altro eh, cioè con una domanda più che altro sul eh, fatto eh, se eh, anche per oggi erano previsti appuntamenti o meno rispetto alla questione migrante a Palermo sì sì sì eh, dopo l'appuntamento di, di ieri si eh, se, se, se è insomma deciso di darsene un altro e di continuare queste di mobilitazioni eh, anche, anche oggi eh, rispetto insomma ai miei a quello che mi chiedevi tu, prima, tu poco fa eh, ci troviamo in una situazione già a fine settembre che vede in questo momento un sacco, un sacco di, eh, di forze di benessere in campo nella stessa giornata oggi si aprirà una settimana di iniziative in, uno, in un centro sociale di Palermo che si chiama laboratorio occupato eh, Vittorio Arrigoni eh, con, eh, eh, quasi in contemporanea successivamente continueranno la mobilitazione sulla questione dei migranti. insomma Palermo è una città che in questo momento sta dimostrando eh, una, una e buona e per noi in qualche modo entusiasmante, essendone eh, protagonisti in primis, eh, appunto vivacità sociale, eh, ci, insomma, ci sono tutti i presupposti per, per un autunno che sia importante, caldo, di lotta eh, e di costruzione di alternativa dentro, dentro questa città.